Я ніколи не зустрічала нікого на ім'я Гарієта. Та й Енді рідко когось приводила додому. «Чому? Хто це?» «Беко, слухай», – сказала Піп, пальці нервово стискали телефон. «Мені доведеться йти, вибач, тут таке, і, можливо, у мене мало часу. Але я все тобі розповім, коли це закінчиться, обіцяю». «Ага, все гаразд», – сказала вона, «голос уже не такий щасливий. Ти ж приїдеш у гості наступної суботи». «Я записала тебе в журнал». «Така», – сказала Піп, думками вже повертаючись до комп'ютера і контрольного питання, що чекало на неї. «Так, я буду», – відгукнулася машинально. «Удачі», – сказала Бека, – «з цим, і дай знати, що ти в порядку, як зможеш». Обов'язково відповіла Піп, і тепер вона теж чула тремтіння у власному голосі. «Дякую, Беко. бувай». Цього разу вона таки впустила телефон, Занадто сильно натиснувши кнопку, телефон вислизнув із її закривавленої долоні. Піп залишила його на підлозі, а пальці вже знайшли клавіатуру. Дор потім і далі Роадія. Перший хом'як Енді Белл. Невидимі сліди крові тягнулися по тачпаду, поки Піп вела стрілку до кнопки «Далі». Сторінка завантажилася, пропонуючи створити новий пароль і ввести його ще раз у нижньому полі для підтвердження – Відчуття у грудях знову змінилося, заіскрило, торкнувшись шкіри. Який пароль придумати? Будь-який. Будь-який, тільки швидше. Перше, що спало їй на думку, було Ткіллер. Принаймні, вона його не забуде. Вона ввела його ще раз нижче і натиснула для підтвердження. Відкрився в Листів було так мало, що навіть екран не зайняли повністю. Піп видихнула. Ось воно. Таємний поштовий аккаунт Енді Белл. Збережений після стількох років, недоторканий, крім неї, піп знову відчула той дивний холод у хребті, ніби вона поза своїм часом відірвана від реальності одразу стало ясно, навіщо Енді створила цей акаунт. Всі її листи були лише до Гаррієт Гантер і від неї, це, мабуть, і була причина, але досі не зрозуміло чому, що пов'язувало Енді з Гаррієт і ДТ. Піп переглядала листи, перечитуючи ті ж повідомлення, які їй вже показувала Гаррієт. Тепер із боку Енді. Нічого нового, ніяких пояснень, ніяких рятівних ниток. Лише вісім листів туди-назад, всі під тією ж темою, привіт. Мало бути щось ще, щось. Енді мала їй допомогти, мусила. Саме тому все знову поверталося до неї, замикалося в коло, Піп вийшла з основної скриньки у вкладку «Соціальні мережі». Там було порожньо, лише біла сторінка. Вона спробувала третю вкладку «Промоакції», і сторінка наповнилася рядками листів, усі від одного і того ж відправника self defend e Мабуть, Енді колись підписалася на цю розсилку. Вона отримувала листи щотижня, навіть після своєї смерті. Чому Енді читала розсилку з самозахисту, Піп здригнулася. Чи думала Енді, що їй щось загрожує, чи відчувала вона, що може не дожити до сімнадцяти? Те саме невідворотне перечуття, що жило і у Піп всередині, Піп подивилася на бічну панель. У кошику нічого не було, жодного видаленого листа. «Чорт, давай Енді, тут мало щось бути, мало бути, тут був зв'язок, і саме Піп мала його знайти, вона це знала, це невловиме щось». Все складалося саме так, як мало бути завжди. Її рука раптом завмерла, коли очі впіймали цифру на бічній панелі. Маленька один поруч із папкою чернетки, така маленька і непомітна, ніби хотіла сховатися від допитливого погляду Піп, невідправлена чернетка. «Щось написане Енді?» «Що це недописане повідомлення для?» «Може, нічого, може просто порожньо?» Піп натиснула, щоб відкрити чернетки, і ось воно чекало її зверху. Один невідправлений лист, і вже видно непорожній. Дата праворуч. 21 лютого 2012 року. Тема від Анлон. Груди піп стиснуло, дихання стало дивно уривчастим, поки вона витирала кров з однієї руки і відкривала чернетку. Кому це може бути адресовано, я знаю, хто такий вбивця ДТ. Я ніколи не вимовляла це в голос, «Нікому, навіть собі». Це було лише думкою, яка зростала і розросталася, поки не зайняла всю мою голову. Навіть написати це тут вже великий крок, і мені трохи легше, ніби я вже не зовсім одна. Але я одна, абсолютно одна. Я знаю, хто такий вбивця ДТ, або Славський душитель. Як би його не називали, я знаю, хто це. І якби я могла справді надіслати цього листа... Анонімно написати в поліцію його ім'я. Навіть не знаю, чи є у відділків в поліції електронна пошта. Я б ніколи не подзвонила, я не змогла б сказати це. Мені страшно. Кожну секунду, коли я не сплю, і навіть у вісні, стає дедалі важче прикидатися, коли він у домі, розмовляє з нами, ніби все нормально за обіднім столом. Але я не можу це надіслати. Як я можу? Хто мені повірить?» Поліція – ні, а якщо він дізнається, що я сказала, він уб'є мене так само, як убив їх. Звісно, дізнається. Він же майже один із них. Це просто репетиція, і, можливо, мені стане легше, якщо я знатиму, що можу надіслати це, навіть якщо не зможу. Просто проговорити це з собою не тільки в голові. Я знаю, хто такий вбивця ДТ. Я бачила його. Я бачила його з Джулією Гантера. Я впевнена, що це була вона на всі сто відсотків. Вони трималися за руки. Я бачила, як він цілує її в щоку.